Бранко сьогодні не снідав, лише випив кави, і кава, здається, вже не пройти, вийти і подивитися на музей Тортур. А разом з собою вона збирається запросити усі тельбухи, з якими встигла потоваришувати Бранко на хвилинку. Припиняє фотографувати, стискає собі горло долоною і уважно дивиться на директора музею, чи не почне волосся в нього на голові закручуватись у двійко маленьких ріжок. Але той спокійно нахиляється над великою скриною, відкриває вікно і перебирає там якесь причандалля монотонно дзенькаючи ним. «Можна мені вийти, подихати повітрям?» По-школяльське видушує з себе Бранко. «Вийде, синку, а чого ж ні?» – поблажливо посміхається директор. Бранко видрається сходами на ганок, довго стоїть, спершись плечем до стіни і шукає відповідей на філософські питання. До сьогодні він, здається, і не замислювався, наскільки... Потворними можуть бути людські стосунки, ціла історія цих стосунків, і найгірше ця пристрасть до вигадливої жорстокості, ця мистецька майстерність скатів, ця збочена фантазія. Кого воно приваблювало? Звідки взялося? Бранка і далі нудить, звичайно, думає бранко: людство раніше лише дорослі шало. Чи було просто несвідоме саме себе, як дитина, котрій кортить розламати ляльку, аби подивитися, що усередині, от і хотіло побачити, як довго зможе їсти власне м'ясо, однак сама по собі відсутність гуманістичної просвіти ще нічого не пояснює. Зрештою, зараз ті самі тортури нікуди не зникли, просто стали потаємнішими, Вигадливішими, технічно досконалішими, принизливішими, естетично повільними, ніби затягнуті екранні любощі. Бранко відчуває, що в нього замерзає піт на скронях і тут же згадує, що в дитинстві часом міг наловити сонечок і потім зосереджено відривати їм черевні крильця сонечка, від цього ставали схожими на мух. Фу! стріпає головою Бранко. Охоплений розпачем і огидує до самого себе, він знову спускається під склепіння каземату. За його відсутності обстановка тут змінилася. Невідомо звідки взявся молодий чоловік, якого кат штовхає у плечі і грубо починає роздягати. Статист пояснює Бранкові директор музею. Він спостерігає за рухами ката, радісно вишкіривши кутні зуби, і Бранко чудується, що той у своїх шортах і легкій сиротці весь час пітніє, витирає лице картатою хустинкою, але піт все одно мало не капає у нього з кінчика носа. І кат теж голий до пояса. Бранко раптом розуміє, що йому тут холодно, неймовірно холодно. Не рятує навіть вогонь, від якого він стоїть зовсім близько. Бранко кутиться в кутку і думає, боже, що ж зі мною не так, зауважує, що оголений юнак, якого кат вкладає на обтесану колоду, теж тремтить і дзвенить зубами. Кат береться за батіг і витягує статиста по спині. Фотографуй, наказує Бранкові директор. Світло стрибає у бранка в очах, але він припадає до виду шукача. Робить один кадр, другий, третій ще, ще, ще. Жертва голосно і жалібно стогне, і Бранко вигукує так, що його чути на площі. «Припиніть! Чого ти дурню?» – обертається до нього директор. Бранко спирається ліктем до двірка, щоб не поточитися. Директор пильно зазирає йому в очі, а тоді... Заходиться диким реготом. «Не хвилюйся, синку», – каже він. «Цьому хлопцеві заплатять за його побиту спину достатньо, аби купити нову. І взагалі я тобі скажу, якщо у тебе бувають важкі часи, приходь до мене працювати статистом. Не пошкодуєш. А коли почнуть екскурсії ходити, треба буде часто змінювати статистів». «Дякую, ввічливо каже Бранко, ковтаючи гірку слину –